Ba, txirrindularitza gara orain, eta, bueno, apirilan izanen dugun itzordu bat aipatuko dugu urteroko itzordua izaten da, eta urten, ba, erran bezala, apirilaren ogeita, seitiko, geita, zortzira izanen da, Bidasoa itzuliaz ari gara, eta horretarako, ba, Jorge Garcia. ingon bidatu dugu gure etxera. Kaixo, Jorge, zer moduz? Kaixo, pa, hula. Bueno, aipatu dugun, bideasua itzulia izanen dela, apirilaren ogeita, seitiko, geita, zortzira, eta dagoeneko, ba, bueno, prez izanen duzu, gehiena, edo... Aunitz bederen bai, ez? Bai, ba, bueno, ja, lastarketa bideratuta dugu, esan dezakegu, orainik ere, deus askolotzea falta saizkigu, baina, bueno, gauria publiko egiten dugu, ba, ia bete, aunitzetan lan ba, bueno, e, testu inguru guztia, eh? Bai, ba, eta bak lan duditugula, ebilbideak, zehaztu, nondik pasa, nondik ez? Ez bakarrik zementateigo, edo nola iritsi, baita ere, ba, bueno, errepide bakoitza, erabakibar dugu nondik pasa, Betiko eskema jarretan dugutxu gara bera, i asko berritasunei eutxiz modu batean, eta gero ere baita ere taldeak, ba, hotelak, eh, bueno, logistika lan handia dauka itzuli honek, ba, beste itzuli guztiei bezala. Hale ere, be, Murrizia, ez du esana nahi e, okerra, okerra diolan, ez esan e, maila mantentzen dula eta ze maila? Bai, Maia, oso onan, nik bete esaten da eta larrekatzen da es gure itzulia izate aardik, baizik eta errealidad errealidad nola eh biraso itzulia estatu maiako bat egia da, badaudela eh toki askotan, ba itzuli handiagoak lau 5 egunekoak badaudela, ba bueno, aurrekontu handiago dutela, baina biraso itzuliak batez ere, ba palmaresa du, aurten 50. indizioa ospatuko dugu, estala gutxi. Eta 50 edizio hoietan, ba Maia Oneneko txerrinduariak, nizan dietugu podiumean, eh, turreko garaiak, ba daibidez, e, Luis Ocaña baitare, e, Carlos eh, Carlosastre, ke e, ira hasi zuen lastergetan, baita irabaz, irabazi gabe, ba, nola, e, Alberto Contador, Remezanse, Alejandro Valverde, Miguel Indurain abran on lan 8000 perurena, ba, eske intentsorta ikaragarren dia. Eh, midasotarrak ere izan ditugu ez azkenean, Bi, eh, lasterketa honi, eh honi hori horrek ematen dieu da kan palmaresa eta dandan dolakuntzaantik eh, eh bueno, garen lan ona hori egiten. Da, da, bideratzea, ba, hori dena bideratzea lan lanosko bai. nerdu eta eta ez da arraza. Ez arraza gaur egun aurre kontua egin dute, mm -hmm. diru laguntza murreztu egin dire leku guztietan, babesleak ere dena Kontrol, kontrolatuta dute e, eta gauza guzti horiek bere eragina izan dituen eh bai. ez dakit e, aurten arazo galantak izan dituzuen edo ez, e, no badira dituzuen zulo hiek, eh Badirukontutik bai onartu berdet iaz baino errazago joan zaigula, e, ba, beti ere eta justo gaurko gaur aurkezten dugun bideoan ba guno aurkezpen modura bai ba errepasu modua egingo dengula 50 garren urte horietan eta ba, ni fijatu naiz e, urte Gehienetan, e, bidazo hitzulea sortu zen momentutekan, bila behatzean da largoi garren amarka da inguruan, ba nola beti diario asko, diario asko agertzen da, hoi ere nizta kompetentzen egon, hoi eire, ba eskerrak emar dioguz, e, bidazo hitzule honan su, sustengo izan dira, baita ere bidazo atzen gudipatuar e, lagun, hoi ere eskatu guardi e, ba erakunde publikoa egin, gure eskualdea eta beti askota hizten diten begula ba nola gunde tentsionatu gea aire egintzan e, etxe bizitza erosteakoan turismoan ba ulartu ber ere horrelako ekitaldiek ba utxi escapeearen eldiro laguntzetan capeearen eh egunderak eta ber dutela urte zu urte bizirauteko eta proiektu bideragarriak egiteko baina orokorrean eta baitare, ba aurten berritasuna dugun e, berako udalaria esker ba orokorrean eta baita erein bat esker orokorrean Eh, ba bueno, aitzuli, ya, sendo dago, nahizta oraindik ere. Ba bueno, ekonomikoa eskertuko denuke. Eh, ba mm -hmm. claro, es que berak udalari baitu du, baina eske ibardinen dugu elmuga. Hori da. Bai. Bat, bai, bai, bai. Horrela izanen dugu ibardinen bukatuko da etapa bat eta bueno, ba hortxe erranduzu berak udalaren laguntzarekin antolatu duzuela hori. Bueno, hor gogor da, ez? Ze ibardingo lepoan bukatzea. Ibarriengo lepua, gogorra izango da, depende ze abiatura digutzen dute, ez da, iazkoa bezain gogorra izango, iaz, elbagordin zanginen, e, bastanen, eskartu bardi eguango bastanderrak, elkarteari zenbat lagundu gintusten, eta pori burutzeko, memorian geratuko zegun etapa da, ze gogorra izan zen, eta ze polita, euradizora garriarekin gainera, eta asko implikatu ziren, eta bueno, orten ere laguntzeko prest e, e, izango ditugula, digute beraz, Alviste ona, baina horten, ba 8:00etara jestegea pizkat da ez da, bueno, aldea osoa zerkatuko dugu. No? Bueno, vale, vale a rekare oro dago, hori, hori egon gara, eh. Bai, bai noski urtero, urtera. Eh? Urte. Bai, hori ere bai. El mundo ratuzen, uh -huh. eh. Birasoa itsure eta bai, bale sakar baditu maila polita keigoitzeko, <gül> esaten diate ke joen maila gaiaen sartzen dituguela birasoaintzulo honetan eta sprintak sartzen, sartzen ditu Ni edo, Jorge xartzen ditu. Ni lege zer aginada horrak. bai. Bagordin bai. ni Bagordia Junorduko, o sea, eniston gara Junorduko, lenengo bia la cos, es Bagordezagutzen. Esanzi esan eta nik ez nunera bakia elmugar segola, nik le nengo ideia, elisu non amaitzanekan, herri baten amaitzanekan gogorra einda, eh. Eta pa yeah. gogorra einda, baina bueno, bertara jun bastante arrakel karcea, segun, ba, bueno, Bagordi hor dago eta, ba, ba, bueno, jungian aste horretan bagordi ikustea, ibili da planteatu nun, eta bain direi errubezan zara bagordi ez behin egotzea, bain eta bitan egotzea. Ikusi nun, aukera zeuela hor, e, ba, bueno, horabideatik pasatzeko, eta benetan baiara zoragarria dena gure ibarrean, eta zan nun, aurrera. E, ar Areagoaz, eta pitan egoko dugu, eta gainia publikoa biltzeko, jendea, bueno, y las tarjetas luce o sea gordas un día luce ahí de co, aunque era oso nada más en zigulaba gordik y está bueno Aria juginan, bitan. Horendik ere, baten bat, e, netaz akordatuko da. <risa> <risa> Urte baten ondotik ez, pesatzenak hariko bueno, zastas da. Zastasun baiako, iru etapari buruz? Bai, bueno, lehenengo etapa klassikoa denez, e, irungo Moskua urdani enparantzatik abiatuko da, e, aprilako bitaseien, ordu bitartiek aldera, e, bertan orkesp, e, talde orkespen ari ingo dugu, eta bueno, itzuliaren ba, bueno, infrastruktura guztia, espiritu ira guztia bilduko da, ordu bitartietan abitu, eta zuzenean afarrorako bidea hartuko dugu, enderratzatik baza, bera zeharkatuko dugu, aurten berritasuna bada, nora udalak asko lagundu gaituen bidazo hau aurrera ateratzeko bera berritasuna dugu. Ba, lehenago, jendeak ez daki, baina e, nasionale honda baita batetik basatzen zerenean, ez ara beratik basatzen, ze, Ibaiaren eskunaldea beti e, lesakada, eta aurten, zera, aurten ez, aurten horretik basatzen zera, aurten, O egunero, beheratik pasako gara e, Junga torri zartuko ze, Zalainetik zartuko gara Eta bueno, euskalduna Guna e, Jatetxe dagoen ba, e, Esuzen gune hortatik pasako gara Hoi egunero egingo dugu Eta lehenengo etapa horretan, ba, bueno, e, eta pahorretan asteko eta kilometroak epiatzeko Basta misitatuko dugu e, Nazionalen dagoen eta bat errepide hartu Eta doneste bere iritsi Legazan arbarte Elizon dutik pasako gara Eta iaz Eta nik hau bai argi daukadala da Naide telea Bidai oso ibilbide ikurretako bat izatea erlaitz e, eta jaizki beldiren bezala, ba hor amaiurritzadea eta aurden lehendengo eta horretan ba amaiurreko vuelta hori emango e, dugu. Ez dago horra, estua da baina oso luza dago, baina bai nikuste gure baiarrak historiari zor di on ikurrik handiena amaiur dugula, asko daude, baina amaiur euskal, euskal herriaren historian, aforrako herreinuaren historian zeresan handia auke, eta horti pasabar garela gure historiari, ba bueno, hori hori botatzeko, kenu argiara. Hori eh? da. Horregatua <coughs> berdela <hum> <hum> <hum> eta bultzatu berdela, eta su. Horri sustatu berdela. Eta horren boitan, ba, behide berdinetik itzuliko gara, bai. berri zaunera nio, igantziko beko nio, eta hor baia igantzi etxalar etxalarko venta, benta es errirasartu gabe etxalar lesaka eta pidea zigoko dugu pideas bitan ingoko dugu zirkuitu hori bitan ingoko dugu eta bigarren aldia pidea zigotakoan berriz hautetik berriz ere E rapidez aretekin, gero berrira sartu, beran sartu, bera zeharkatu eta Ibarrinerako lepoa eta gero Elizaldeko bentaraino goi goraino igoko gara. Euskal batean ke ligoxin batetan izan <gül> du el muga hor. batzutan bat bean izan du, eh, merkatu azpialdean. Azkenekotan gora izan du iazo itsuliak ere, ba, garaipen handiak izan ditu Alberto konta horrek dira zeuen Ibardinen eh beraz pentsase nolako mendatianan historikoa. Gero bigarren etapa, ba, klassikoena, esan dezakegu, iaz, lehengo etapa izan genuen formatunetakoa. Entaiatik abiatuko gara, gazteluzar frontoitik, irundik pasa, eta berrizaren aferrako bidea hartu, ziga igoko dugu, beti bezala, alman dozetik pasako gara, noski, baina, ziga pasa, elizondo berrizare pasa, eta berrizare bidazo gara, ibarra, beraka, urarekin batera, bera, itzuli, iritsiko gara, e, irunera, eta gaintzurizketako e, gaintxoa igoko dugu, mendatik izan gabe, eta jezkibel, ba, jezkibel, ba, bueno, mendatiko gorra. Gero ez eta gutxi aukeratzen du, gero ez talde handiagoa aukeratzen du, eta horregatik, ba, a, elmugan, azkeneko irun, mendatako trampatxoa, onarriko kalena gusik. trampa? <laughs> trampa? Galanta trampa? Bueno, bala, polita eta... Txirrendu lehi guztien zat, eh? Bai. bai. Gantitu didezu Joama Garateri, Garatian o Balberderi, Garatian <risa> well, edo... Gar, Garatek nik uste horretzamen politak egiteko ditu lakena guzian. Gartan nire gabeaz zuelako. Osondo ezagutzen zuelako mm. eta... Bye. Bye, bye. Baina nik uste, eh, ama jorrakin genuen bezala, eh, kale nagusia Arra Zilandako elmuga beti oso polita izan da, eta sabinara amaitu maitu dugunean ere. Baina ondarrebiko ikurra kale nagusia da, eta it, ni hibilbideak eta nik diseinioak egitekoan beti pentsatzen dut. Ibilbide batek aukera gauza asko zeharka esateko. Amaio erra juten bagea soz ezaten da ni gara. E, bidazo itzulea egiten dugunean, bai, endaiara pasa eta iparraldera pasa nafarroa, e, ipuzkoatik ibiltzean soz ezaten da ni gara. Hondarreko garrilin anguzien amaitzean soz ezaten da gara. Gure historiari hemen egiten diogara. Bai, eta arma plazatretan, <hum> noela, bai, eta hori bai, da ikatu da. Ez que, doni balen ditzun, e, ondarbia, hor txepertan izten <hum> da ere, nugaratzen bai. da hor bertan eta... Bera komplikazioak, eh, askikorak bai, jatxua da. Zai zai da eh? Eh? Bai, zainagoa da, Bai txerrentularien eta bai e, laizterkarien ere bai. bai, eh, hori... <gurri, gurri>, Osa, antalakuntza bat argi dago zainagoa bai, dela. Zainagoa. E horrelako, elmugat, estuak, teknikoak, logistik handia eskatzen dizute. Baina egiten dugu, polita dalako, baina batez ere ikurba dalako, eta guretzat. Bai. Iarrirako, gu herritik sortu uh, tako, E, Ez gara, enpresa bat, gu erritarrabea, gu hau egiten dugu gure herriaren alde, eta gure erreko txerren nualitzaren alde, baiar oso txerren nualitzaren alde, eta gure herriko ikurren. Istiritu gantzik, hori e, paola horrela da. Eh. Eta gire irugarren etapa, eta irugarren etapa, beti esatun dute, biazo etxuliaren irugarren etapa juniorren kilometrajea dauke. Okay? ba ez da hola ez zen junior kilometrajea zekan hori eren eizuen kendu hori ba, zen hori be, be, entzutea beti piskata morro maten no, horrelako ba, no, no, no. kriston etapa bat gogorra beti gutxi bukatze utela beti leian diagotendala eta kilometrajea motza geratzen dela ba bueno, horren ez da motzageratuko eta harik gogorra goezangoa e, beti irroita mazuzpikilometroaren bueldan imilidia mm. horren, bueno, ez zika asko luzatuko, eh? laroita emeretzi kilometro izango dira, wow. ehun kilometro, wow. beti bezala zabaltza enbarantzatik abiatuko gara Lusmariano inguruan, eta hortik, hondarribirako ribirako bidea hartuko dugu. Hondarribin ribirin, Goitik joan gara zerritara etorbidea bidea, tala ikastola, eta igarrerako bidea hartuko dugu. Baina nola, igarren lur jauzea gondan, ba, bueno, ez gara horrean jo eta hortikan ba, hartzu e, gornuntza osoa hartuko dugu, beti hartzurako bidean hori e, e, kanpotiroa pasa, eta bueno, goraka, guadalupeko santutegi ira, berreza ba, bueno, beste hure beste ikur bat, eta etapa honetan, ba bidazo tarrain frikionza diren bizantutegi horiek e, pasatuko ditugu, emetate pasatuko ditugu, Guadalupe pasako dugu, jenskileleko errepidea jetxiko je, je, gara, onda ribira berriz ere, eta variantetik azerako gara arkalei igotzeko. E, gainturizketa pasa, eta arkale, lintziriko lanbarreneko industriagunetik gundetik, arkale gora nionitxiko gara, jetxi, eta hor ibilbide klasiko hartuko dugula, aritsulegi agina, Beratik pasako gara Berri Zera Erdigunetik, Tartekolmuga izanik eta gero San Martzial, gure beste ikur bat eta Bidasoa Itzularen ikur nagusia. Ja, hori beti zalantzeria bizi izango da. Erraiz igoko duguela, Erraiz gogorra, Erraiz erabakigarria eta Aldesere jaitsiera, jaitsiera oso oso erabakigarria da, oso luzea da. Nikoz esango nuke askotan ez gaudela lortuta horrelako jaitsiera luzeetara, horlako kategori honetan eta jaitsiera luzeak gutzeko getu ja Irunen, eh ba hori Kolonpaxia rekomendamainteko. Horrela esango da Bidasoa Zora garria, bai, bai, bai, bai, ederra. Zora uh -huh. Bai, baina, anturatu, anturatu berruzue lesakean, ante artean, enmu gara bat. Bai, Pori... bueno, ikusiko da. Ikusiko bai. da, ez? Ikusiko da. Zora garria, <risa> aldia Euskal Herreko etzuliak, bidezetatu zuen lesaka, bai. duela, uh -huh. duela, ja, urte bai. Batzuk, bai, bose, bose, bose, urte izango dira pasatakoak, bai. eta nik uste baguno en GVpresa bihasako edozein herritan e, gure ur, ur berdina dalten denunez ba bueno e, toki berdina bidaso itzule mate dio izan ja, e, la la tarjeta oni eta niko usted, ba bueno e, lesakan egotea paolak dan amidiratzen badu erki agon zaio paola bere edagina du bai bai argi hau bueno atzoko bueno, korrika dan korrikan argi eratu zaion paola dut hor eh elmuga le sakan egitea <risa> eta, sabien. bueno, kontaktuak bai, eginen dikotez, e, martxan jartzeko Hori bai esaten zuet, eh, asierako ideiak eta amaierako ideiak jo, Nik diseinatu nuenean lehenengo zetoa horre jartzen zeala e, aplikazioekin Ba, bueno, trakak egiten eta bar, jo, gauza apentsatu nuen Eta, gero, azkene, da, beste zearo desberdin batera Eramatizak ditu, begia da, e, e, elmuga iritserak pierdina diala Nasionalen da horita bat, beti hor da baina planteimenuko koixo diferentea eta bueno, lan egiten dugu ba lesakan agian orain pentsatu dezakegula joeten bagia sozerri egitean edo oneste, bera edo elizondora eta giroberrialeak beste norabide zero esberrintetik no, iremosola no, no, no ditu. Oso eh, bat trafiko kontua konpuntu baditu zure bai, a ber biaso intzunean ana nola bideratu dituz, Bi, alde herratatik so bentik trafiko kontua Eskualdean... Mm -hmm. gure, gure eskualdea... Komplikazioak esate ditu. Badauka, zerezan, bueno, nabaria trafiko kontuarekin, baina orokorrean, eta nik hau e, aldarri argia egin nahi det, bidazo etxuliak Servizio publiko argi bat jasotzen du, desente jasotzen du, baina bate eh, da segurtasunana, eh, polizia inarrake egiten dutena, bai ertzaintza... Eta asfaldi denein, bai, eskarbentua bai, bat duzue alde bat. Bai, bai, bai, bai, bai ertzaintza gipuzkoen bai, gaudenean, eta guarda zibilak egin behar duenez, ba, guarda zibilak, eurek ere, e, ba, amaikako lan egiten dute. Jose Luis Arretaren eskola hartu bali bat duzue, txarra izango. Ez, eta trafiko aldetik nik esan bida soetxuileak ez estakala arazoan diegirik, guk sortzen dugu arazoa eta guk ulertu berdugu urte surte gauza aldatu behar direla adibide argia da aurten bigarren etapa ingo dugula eta horregatik mugutu ditugu e, asteko egunak eta hostilean hasiko gara ma ba, bueno, saiesteko ozteguneko kaos ura, iazko kaosa, hor bai neta sakordatuko diala, ma hor dikoaz baina baten badeion, baina O, guk lortzen dugu guk evoluzionatu gar dugu eta momentuan unean unea sortzen diren arazoak egia da zerbitzari publikoek eta hori aldarrikatu berdu horrelako Zer, zerbitzu publikoa za hemen iparralden eskugu iparralden ez dago horrelako zerbiturik zuk pribatu baino dezuz zureak horrekak propio altzo ikusi nuen, nola euren motoristak eramaten berdituztela e, ba trafikoa biska kontrolatzeko et, baina ez dago zerbitzu publikoren eskaintze hori guk saiatu gara aurten hori ere izan dezaket iparralden kilometrak egiteko eta argi geratu zizteguna da, guk pasatzea genekala, baina zerbitzo publiko. Eta be, hemen ez dago aukerarik, inkluso pagatut ere, e, ba, zerbitzo publiko, haien izateko. Hemen, dakazuna aukera da, uzi izatea eta hor bai etorreko dira batzuk, baina, Egoa Euskal Herrian dakagun zerbitzu publiko hori aldarrekatu behar dugu eta guretzat etzat onura garria da, askotan zalantzan jarri gaitakea bai meste diru publikoa bagauza huetan bideratzea, ba, bueno, gure kirola da, gure eskualdaren sustapena eta hortan bai aldarrekatu berdu dugu dela hamarreko lan egiten dutela bai poliziak eta baita ere gudaltzen guak, noski eta Paula interesa izango nuke. A ber, Aimar Atxerri aditzein. Bai, zeintzuk egonen ez? Eh Bidasoa itsulia. Unzuko orbera, eh, beraz ta eh, pero bastante inguuran, eh, portzirikoak ere, txarrantzaren malderrakoa. Ezki alderrenta ez du. Ba, talde oraindik ez dago 17-18 talde izango ditugu itsurabera. Eh, eta bai esan dezakegula, eta hori Bidasoa itsulia aparte, ba aurten badirudi, eh Bidaso tartxerrinduaritza gorenean dagoela. Aleba Ai, nu, e, numero aldetik eta, bueno, emaitz aldetik Aymar Echeverriak dagoeneko bi E, bi podium lortu ditu Espainiako kopa, maitara Euskadiko selekziorekin esor lortu zituenak, baina ez, bera baka badakagu ba, emakumezkoen txerrenu aletza azten ari den, honetan baka deten baiako txerrenu ari bat, irugarren dugula Espainiako kopan, irugarren posto lortu zuelako nojako lehenengo lasterketan, lehenakoenka, irunarra. Baina gero numero aldetik ikaragarria da, afixionatu maia, adi, batez ere, zenbat txerrenu ditugu, bat ditugu Elizondon e, Iñaki Erdoki Finisherren, baitare ere Finisher, Finisher Raimon Etxeberriaren taldea bada ere, ba, baitare baita ere Finisher Ugaits Otxandoren asaldia estarra. Eh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 aritzein ere Ibarren, Mikel Bermejo eh, sima zepial taldean dugu lezen baina hortan dago eta Aymar Echeverria eh, taldean eta seguro baten bat eta gero ere emakundeak ditugu bae, bae, bae, eta pizkanak adazten ari da Aymar, estripuarekin mm -hmm. batera eh, ezin izan zuen, bidazo ditu lera pena, pena bai, bai, bai, ezen gazipo zaiz gazi-gazi-gazi eh, bai, bai, bai, bai, bai. izan zen bae, bai. ea aurten bere abagunea aurten ba, diguzte Ibardinen irabasteko Eta laguna izan gola uh -huh. Bestegunen topatu nu, ibarriin nibilin txandi biziletakin, e, bapiskai ja pentsatzen nibil gauzak nolantzolatuan, eta hor zegoen entrenatzen, eta zentzazio zuenak daude. Talde langilea du, eh? hekatu bai. Eh? <coughs> bai. Eh? bai, bai. Bai, Ola, zizu, bai. Haurak, talde oso langilea, eta... Bai, eta bera Bera ere, bera ere, bera ere, bera Eta eskarbentu hartu du, askenek bai. urteetan, eta... Bai, no? dabi, bai, bai. Gaure txuşenek ikunez. Ba, gaur bidaltzen hasi gara, ba taldei gonbidapenak lehenengoak bidali dut gaur eta hori bai esan zakegula, ba nahiko bidazo, talde geienek konfirmaatu digutela bidasotarrak ikarreko dio. Dietu beraz, niko uste iazko numeroa iaz izan ziren aurreko urtean bezala, aurten diegori arte ez da egongo, profesionaletan dugulako, orain txertan Taiwanen leihatzen ari baina eh bai bidasotar aunitz izango ditulu gustako leitzake 4 5 6 iristea zen. Ikuste nik ezetezagutu horrelako numerorik, bidazo tarren numerorik, eta hori dozo oso positiboa da hui baiaren eta eskolek egiten, egiten duten lanaren isla izango da, bai bastanderrak elkartea berriz ere sortu dela, berriz ere indarra hartzen ari dela, aurten eh bat adolatzera animatu direla kadet mainan ekainak e, sortzen izango dela lekarozen eta irungo chernoa elkarteak egiten duen lana ba pentsa urteniaia 30ume ditu eh vida sozial de eskolak eta Lan gutxi horren isla, alde Aldebeñiatik egiten duten lan gutxi horren isla, ba vida da. <gülüyor> eh, ba hola, nikuzte du diru aldetik ere aldetu behar digula. Bai. Eh, eh dala, irungo eh, irun udala, hondarriko udala, udala aipatu duzu. gero <gülüyor> eh, babesle, babesle pribatuak ere bai Alderratatik nola nola osatu duzu eh, aurre kontuan. Ba Numero asko eginda, gauza ikusi, iru eta mila euro inguruko aurre kontua dugu, depende gauza batzu baina, bueno, hortan gabiltza beti, baina pentsa eskaili bargea iaia sentimoa behiratzen, hmm. eta ez du, gustako leitzaitakega gauza kondo diteko, ba, bueno, diru gehiago izatea eta marxin gehiago. Ia da marxin, eza diru gehiago izango bat genuen, ere ere ez du eraman gogen nuke, ba, gehiagotan ez dututa. E, Horeindik ari gaude, ari gara, ba, numero batzuk zehaztun aian, e, ba, beti gaude, askenekomogentun hartek gaude, on, bueno, edozin babesile perri baturen ongietorri emateko oporrezt, baina, bueno, hori, e, hiru eta bos mila euroiek ondo eramaten ditugu, baina bai egia da, ba, bila soetxulionek ira unga itza izateko, ba, beharko genukela ba, adibidez, e, laugarren egun bat, eta hori, ba, bueno, a pentsairei euro 3 egunetan, ba ugarrena ja, egiteko. ez hain behar. Ez, ez ez hiruegun in... ditugu, gero laugarrena eh ez, baina, osatzeko nik ulertzen dut ez ba, zurik ez hain behar. Pero sofertzen duzu gai. Hori ba, da. da. da. Historikoki hori izan da. Eh, zulo txiki bat janakaldei tient dute eta gero zulu hori hor dago, eta baldintzatzen du. Bai, hori da. Zulu hain gabe, baina, bueno, e, zailatu dena ematen. azkenen justo baldin bagaude eta dena ematen dugulako, e, hemen ez da zer geratzen, bida zuetxula elkartak ezakabaste zer eginik, e, bida zuetxula antagolatzea baino, Dito. eta horrekin, ba, bueno, e, lan handia egiten dugu, dena ematen dugulako, daakagun dena ematen dugulako. E, ez dut na jenderik kendu, Ez mugetik, baina, estirbin bidez izango dugu aukera. Ez, ez dugu aukera izango. Dane maten dugu, baina ez du... Ni kantabriako ikul itzulean, bai. ikusi nuen, Aymar, han bai. bertantzako eta aritzein eta bezitzen bai. baina, oraindik dik ez. Orain dik ez, baina, hor, ar, eh, nik argi esaten dut, eta eh, ni hortan lan diten edatela, eta nik streaming servituak e, eskentenditu bai. dala eba, che, e. baina eba, e, izena de aipatzena eh? <laughs> du hori ba da txerrindulariak zartu eta nik esaten dut mi streaminga extra bada baina egoera zea da Horeinik ere kastu asko edo kausa askotan gastatzen dugu streaminga baina olen, gastatze dugu talde iagotan, gure elburu litzateke, baina men, sortziz, bederatzi, talde izate oso saia da. Baina bueno, jen, euskal herriko talde asko ditugu, kanpoko beste batzuk, baina zerren hori handitu nahiko koen duke, gabe eta ogei, ogeita bat, ogeita bita alde izateaz irtera lerroan hori baizala lehenengo mugarria gureltat. Gero lagarren etapa, gero estrimina eta gero mugarri asko daude betetzeko. Ikaipatzen dugu askotan ere, itzuliako etapa bertan irunen ez egongo, E, balitz, eta, e, bertan, balitz, dutzen, eh via soitzulia et balitz ontolatze eta eh irungo chirrondulariak bertan balit beti hor dagoela, sustraia bestetik ez dago, ez dago e, eta kiro ere Juan Magarateren froga hori dirua eh eskolarentzatosatzeko eta Don Pedroko klasika, aurten ere, bereleku hartuko du ez da, San Pedro egunian, gombatuko. Horia, erabakita dago. Eta, bueno, denoko hartu dugu. Huler garria da, baina beste gumbatian haibatuko dugu. Bai... Hitzin, berrago, egutegi polita dagoen Kometatu dizuet, eh, horten gainera Bastante ere kere erabaki hartu dut dela Lasterketak atolatzeko, kadeten lasterketa Ingo dute, lekarotzen, ma bueno beste bat, eta bilbidea oso politarekin Amai urratik ere pasako dira Eta bueno, gero beran badituzte Lasterketa bi atolatzen dituzte, junior eta Kadetentzat, hemen irunen, ba, feixiunatuena Eta, joan magarte Ia martxezikloturista da Beraz, esaten bizuna Eskolarentzat, eskolarentzat Arkita garbi, eta Bueno, hori mugarries mugarri da, baina Miraso Etxulia gorakadan dago. Osea, Miraso Etxulia ez barkatu. Miraso Artsernoaretza gorakadan dago eta hori oso onestiona da. Hori da Arrubia dugunen seinale eta etorkizuna ere, ez? Etorkizuna badela. Nikoz dut, bueno, ez da erresa, eh? Ez da erresa. Arasoa gabe pairatu duen arasoa urtein ikaragarria izan da, eh? Eta oraindik ez da dena konpondu. Bueno, Baina gehiengoa bai. Mm -hmm. Hortan badiru di Hortan ari direla... Ari direla izketan, eta bidiratzen arazoak, eta konpontzen bai. behar... Dela. Egia da, dipuzkoa zitzen dugula eta arrelia asko dugu. Begira hemen irunen nola biztikaren trafiko aldetikan, guztan nola garen, eta nik esaten batzutan gu trafiko aldetikan txernuari lasterketa ez dugu arazorik guk sortzen dugu erazua, baina trafikok, bere onen amaten du, e, guk lasterketa ginali izateko. Eta, balditza batzuk jarten dituztele batutan zorrotzak izaten dira, baina eske herraliadea da. eske bidazoa baiara hau bat esere barkatu, irun biztianan, nazioarteko mugen zateaz, eta horrela garatu da irun, eta horrela garatzen jarraitzen du. Eta hori Eta hori herraliadea da. Eta hori herraliadea da. Eta hori herraliadea da. Espainia espainitzuliko antolakuntzak mm -hmm. lukeela hondarbian amaitu mm -hmm. topabate moderatu mm -hmm. nahi dute claro agustu nahi dute ezinezkoa da hmm. agustuan ezinezkoa da hmm. eta perpromtsazien diete e, irailean antorata eta da, bueno ordezko ez zuk las bat toki baten nahi, nahi baduzu Soulman la dobarse a Tokyo Redaren realidada, zein da subidasoa Itxulean pa 7 aldiz bi beoietik pasairu egunetan, bai. zen bada. eta pasatse ge asko, eh. Hiru aldiz pasatse baina locura bada. Eta bueno, realidada, ser realidade, pues bueno, gure bailara eh, evoluzionatzen du, zein ditugu duela, ez dakitzen badurteko ibilbideak egin eta berritzen dugu eta bueno, gauzak berriak ateatzen ditugu, badakigu bastanen errazagoa dela kilometroak egitea, eta, bueno, grafikoan muestea, ari, ajotzen dugu. Gipuzkoan zekertatzen da, ba, jen, badiru, badau dela, orainik ere, Ba, duela, goita mar, berrogoi urteko errelidean bizene dutela, eta nazional batak ukitu gaitekela, nahi erara, eta txernuari lasterketak autobide batetik pasata, baina gero, ekonomia galapenaren alde, baina dugu, ato azkar hori, ba, trafikoa izatea, eta ditu, ba, mugitzea azienan hori dara kontua, ba, bueno, ikasi bardo gu, gauza berriak egiten, goita bat mendean gaude, eta ja ondo sartua gainea, eta gauza berriak egiten nahi ditugu, trafiko kontua, bai, hori da, eta mugitu, eta batez ere, kudeatzaileak ez dira izan behar bakarrik gauzak antolaten dituztena, ba, ezik, eta egoera ara direnak, eta denbora pasatzen denean, aldaketa horiak kudeatzen dituztena. Mm -hmm. Ba, edarki, bueno, ba, herrepasatu dugu, e, aurtengo bidasoa itzulia, horaituko e, dugu, ba, apiridaren hogeita, saiteko geita zortzira ospatuko dela aurten, zehaztu ditugu zeintzuk izanen diren hiru etapa horiek eta nondik pasatuko den lasterketa, gainera xe, xe, e, esplikatu digu Jorgek xe, xe, xe, benetan bai, eta, bai, bai. bera, da, or disein nahez zalea na, bueno Beramu una laguntza badu, baina nikuste dut bere itagia. Bai. Ba, nola es. esan dezaket kilometro guztiek txarrean da ditu dela. Hasiko. <laughs> <laughs> bueno, Erlaiz mendate hori beste bateagountziko, eh? Baina beste kilometro guztiek inditu mi ziletan. hori bueno, ba, da. zure hanketan experimentatu dituzu kilometro horiek ja. guztiak eta hori ere ongi da, ez? Ba, horren inguruan solasteko ere, ba aukera gehiago zu eta, eta esperintzia esperientzia gehiago horrela, ez? Mm. Bueno, ba, Jorge, mil esker gurekin egotegatik, haudenak teratetke eta bueno ba datu zen ilabetetan eta asteetan ere izanen dugu bai, eh solasteko aukera no. e, hori asteetan ez da aurrez falta solosaldiak ere andeolatuko dute eta chernobelarekin ere hori idea da, orri orri. sortu zaiguen bai, bai, bai. eta hori ona da ba, ekarriko ditugu ona eta eta ea beraiek ere ba beraien arrubiaz ere zer kontatzen diguten ba berriz ere, mila esker Jorge zuri esker